úszta kedves hallgatók, a Meti Heteolt Podcast 239 Dopamin és a kartaladását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Valahogy rossz érzések voltak ma bennem azzal a kapcsolatban, hogy vajon vidám vidám napot fogunk-e ma bonyolítani, vagy inkább tudom, hogy mérgeset. Te hogyan készültél -e, kellett? Mi van a lelkedben? Próbálom felidézni a belső Csobogó patak volt a lelkem szinte egész nap, addig a szent pillanatig, amíg, amíg haza nem értem, és ekkor az addig bennem meg nem érő fázás élmény, az így fel nem gyűlem lett, és azt éreztem, hogy ekkora fasz vagyok, hogy Minusza kárhányban kincsét álltam eddig. Mm -hmm. Tehát most momentán inkább a, a, a lelkem befagyott csobogópatak, a belefagyott Tesco gazdaságos lazacokkal hangulaton van. Majd csak lesz valami. Értem, értem. Ez nem hangzik rosszul. Én nekem nem ennyire költői a hangulatom. De ma most azt áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy este 10 óra van, és én ma ehhez képest háromkor keltem. És hát ez. Ez nyilván délután, mert hogy a másik három az nem létezik, azt. <gül> Szerződések tiltják az emlegetését is. Így lenne helyes. Ez, én egy igazi kelő vagyok, de azért ez a három, ez nekem is nagyon durva volt. Nem az történt, hogy. A feleségem Angliába távozott egy rövid szakmai utazásra, nem inkább egy hosszabb szakmai utazásra, és, és hát valami rejtésoknál fogva reggel hatkor indult a gépe, és ehhez háromkor kellett kelnünk, mármint, hogy én így mit tudom, én odamentem fontoskodni köré, és sürgölődni, és teát főzni, meg ilyesmi. Aztán visszaaludtam, mindenkit meg szeretnék nyugtatni, hogy négykor visszafeküdtem, és eludtam, de azért ez úgy meghatározza ezt az egész napot egyrészt, másrészt pedig délelőtt azzal töltöttem egy jó részét az időmnek, mondjuk egy másfél órányit talán, hogy a flightradar24.com-on így néztem, néztem azt a járatot, hogy megy, és így figyelgettem a magasság és sebesség adatait. Ebből is kikövetkeztetve, hogy nem zuhan. Erről üreszem, mert mi kaptunk egyébként ilyen videót a héten. Nem tudom, te megnézted esetleg. Megnéztem, de nem nagyon hozott lázba. Igen, látható, hogy egy valami rohat nagy airbus egy férfi és egy nő pilóta repülnek. Na hát engem tök izgalomba hozott, pedig azért, mert, hát hogy is mondjam, leginkább egyáltalán nem volt fogalmam az, hogy a repülés az hogyan zajlik. Mert az izé felhajtóerő kívülződik a szárnyak alatt, és aztán a végén sorba kell állni a, a piros színű Európai útleveleddel. Hogy közben mi történik ott, így vannak dolgok, arra már rájöttem, hogy ez olyan, mint a volán busz, egy picit el is van használva mindegyik, tehát akkor ez egy ipar, innentől kezdve félni nem kell. Repülőgép típustól függően, meg légitársaság típustól függően lehet berugni és aludni, vagy csak simán aludni, vagy egyáltalán nem aludni, mert annyira kicsi a gép. De ezen túl mi történik, az így tök sötét volt. Tehát, hogy mit csinál a sofőr? Igen, és emberek tekergettek dolgot. Tehát mi a különbség a pilóta, meg a, a robotpilóta között? Nyilván az pilóta az nem tud, nem lehet kirúgni, meg nem megy el mm, sztrájkolni, nem dugja meg az qrs Rosszabbul lehet fizetni. Tehát egy utolsó szemét ládana, mínusz a <gül> Igen, cserébe viszont elég stabilan repül. És hát igen, az látszik egy ilyen videón, ami engem azért nem lepett meg amúgy, mert én ugye sokat szimulátoroztam kisebb koromban, és ezért magam is kapcsolgattam, de leginkább mondjuk azért ezt úgy fogalmaznám meg, hogy én a szimulátor világból a vadászgépekkel való akciózást szerettem igazán, és jobban érdekelt a légi harc stratégia és taktika, mint sem a, a utraszállító gépek vezetése, de azt én a Microsoft Flight Simulatorban szentőrültek, és például az egyik legközelebbi barátom is ilyen. Real time lehet repülni, mondjuk Budapest, New York járaton, 12 órán át ott csörögni és kapcsolgatni pontosabban, hát a robotpilóta repül, hogy mindig csak be kell a flight computerbe programozni a következő beacont, vagy a következő ilyen fordulópontját az útvonalnak, és akkor annak idején ezt így játszották sokan, meg is alakult egy virtuális légitársaság, amik, teljesen rendszeres járatokat repültek, tehát érted, voltak emberek, akik szaladtak haza a munkából, mert menni kell a Budapest-Tokholmra, és le kell repülni real-time a szimulátorban, és voltak viszont olyanok is, akik pedig magukra vállalták a szerepét. Igen, erre emlékszem, hogy ezt egyszer előadattuk valamelyik ilyen kedves, őrült emberrel még a még a Budapest New Tech amikor még nem voltam szervezés, elmondta, hogy hogyan, hogyan van ez az egész, és hogy hogyan adják át a szlovák kollégáknak a, a magyar szimulátorosokat, amikor kirepülnek az országból. Igen, igen. Úgyhogy nekem nem volt meglepő ez a videó, ami tényleg nem mutat más, mint hogy a, a pilóták vezetnek egy airbus de azért az meglepő, az a mai napig mindig meglep, hogy egy olyan gép, mint az Airbus, ami, amit lényegében tényleg a felszállástól a leszállásig mindent meg tud csinálni benne a robotpilóta, de tényleg mindent, Tehát le tud szállni, fel tud szállni, kommunikálni tud a minden mindent tud. Azt egyrészt azért még mindig a régi protokollok szerint vezetik iszonyú precízen mindent kimondva, mindent visszaolvas, mindent megerősít a másik pilóta, mindent ketten néznek meg, és másrészt milyen végtelen sok kallantyú és bizgentyű valamit kapcsolgatni kell, holott egyébként egy repülőgépnek a, a kormányfelülete és a motorja, az tehát nem, olyan, nincs belőle nagyon sok. Nem az lehet egyébként, hogy, hogy egyszerűbb egy csomó bizgénytyűt tekinteni, hogy, hogy 234-re van ellítva, mint előhozni a tabletmenűből azt, hogy jobbra lapasz kettőt, és ott megnézni, hogy milyen értéket mutat, az akármi mi is? Egyrészt erről van szó, másrészt még inkább arról, hogy a tabletmenüvel ugye lehet az a baj, hogy le, lemerül benne a ceruzó és akkor nincsenek műszereid, ezért van minden gépen a mai napig. Hát legalábbis néhány mechanikus műszer, egyébként az új új utasszállítókon már glasskopit van, azaz nincsenek műszerek, csak kijelzők, amik viszont a nem, nem elromlós fajtából éppen ezért. Még ugye most már fly-by-wire vezérlése van az összes utasszállítónak, tehát nem sodronyokat rángatsz ahhoz, hogy a kormányfelületeket mozgasd, hanem Attól függ, hogy Boeing vagy Airbus gépen ülsz, a boeing egy ilyen magad felé húzható és magattól eltolható kormánykereket tekergetsz. Az Airbuson meg egy joystickot, egy pont olyan joystickot használsz, mint a, a játékprogramokon. Edzett szimulátoros, de amit videót láttunk, ott nagyon sok kalantyú és tekerentyű volt, és igen, biztos, biztos igazad van, hogyha mindenki van téve az asztalra, akkor ott azért meg lehet... De nem is, nem is az lep meg, hogy, hogy így mindenki van téve az asztalra, hanem az, hogy milyen sok dolgot kell bekapcsolni, meg e, lekapcsolni ahhoz, hogy dolgok történjenek, vagy hogy mondjuk bekanyarodjunk. Mm -hmm. És viszont olyan videóból sokat lehet látni, és nagyon élvezetesek is, bizonyos fajta kényszeres emberek számára, hogy mondjuk egy mi 21 essel hogyan kell felszállni. Az egy ilyen 15 perces kapcsolgatás. De tényleg, tehát ez a milyen kombinációban megnyomsz 13 billentyűt és tekerentyűt, és beállítasz, és akkor, egy, és akkor felgyullad néhány lámpa. És ez így megy tovább, és, és mire eljutsz odáig, hogy kitakszizol a felszállópálya végére, hát addigra nagyon sok mindent megnyomtál már. És akkor az hogyan oldják meg, hogyha... Tehát vannak azok a szituációk, amiket az ember így elképzeli MiG21-esről, például hogy nagyon gyorsan fel kell szállnia, hogy jó, aki egy baszad nagy atomot hoz, de akkor át, hogy utánfutó is van a szemben a repülőgépe mögött, őt így le kéne lőni, mielőtt ide ér. Ezt úgy oldják meg, hogy azok a gépek, amik készen létet adnak, azok mennek. Nem megy a motor, de hogy egy ilyen félig felkapcsolt állapotban vannak. És akkor így van valami szint azt hiszem, hogy talán négy perc alatt kell a riasztástól számítva a levegőbe emelkedni. Mondjuk a magyar gripeneknek. Uh -huh. Szóval, hogy meg biztos van Quick Start is. Egyébként főleg hát egy Gripenen, ami azért alapvetően két kurva nagy tablet, meg egy joystick és egy gázkar. Ott szerintem van egy rohat nagy startgom, és onnantól kezdve már csak lődik el. Azt próbálom közben kideríteni, hogy van-e még olyan repülőgépén utasszállító, amin, amin van sextans kinéző port. Egyetlen dolgot sikerült kigugniznom, hogy a 747-esnek még volt olyan típus, amiben volt. Szerintem amerikai belföldi járatok, meg általában belföldi járatok légcsavarosak még vannak egyébként. Szerintem van. Szoktunk látni olyan kokpit e, fotókat, ahol, ahol ott van a kis ablak a pilóta előtt. És ugye látni, lehet látni egyébként olyan fotókat, és amikor selfie bottal, ilyen külső selfieket készítenek uh -huh. pilóták ezekről általában kiszokott derülni egy photoshop hamisítványok, mert hogy nem tudom, 8 900 km per órás sebességnél semmiképpen nem jó ötlet egy selfie botot kidugni előrefele a svéhen előrefele a gép ablakán. Amit most találtam egyébként, hogy C-130-as szállító szállítógépek, azok a 90-esek közepén hagytak fel ezzel a gyakorlattal, és azt írja a navigátor, hogy, hogy néhány dengermérföld pontossággal, hogyha három csillagot láttál, akkor azért bele lehetett vele navigálni bárhová magadat. Ez ilyen mélyen szexi, mert itt kapcsolódik az egész a hajózással, meg a, a világ tört és nem is véletlen, hogy a, hogy a repülősök ugye hajózóknak hívják magukat, és a teljes szaknyelvüket a hajózásból vették beleértve a mértékegységeket, amennyiben ezek még mindig csomóban mérik a sebességüket, és e, tengeri mérföldben a megtett távolságot. Nagyon zsig, nem bezárom ezt a tabot nagyon gyorsan, mert egyébként adáshelyet olvasni fogok. Jó van, ezt jól teszed. Szóval, hogy én ma ennek a felülnézeti mulatságában voltam benne, de az egyébként elég meglepő volt, hogy, a, hogy mióta legutóbb néztem ilyen radar-t, tehát egy olyan nyilvánosan elérhető ingyenes webes szolgáltatást, amiben a világon éppen repülő összes gépnek a adatait, bizonyos adatait le tudod olvasni, bizonyosakat csak akkor, hogyha előfizetsz egyébként, de hogy olyan szinten látod a mozgását a gépnek, hogy ami engem igazán nyilván érdekelt, az a fel és a leszállás, azt úgy lehet tudni, hogy ez a két izgalmasabb rész a repülésnek, és hogy, hogy láttam, hogy hogyan és melyik leszállópályát közelíti meg a, ez a járat Lutonban, és aztán láttam, hogy hogyan taxizik be a, a kiszállóhoz. Illetve volt egy olyan pillanat is, amikor már a, a végső megkizelítő úton ereszkedett a gép, láttam, hogy melyik kifutóra fog leszállni, azt lesz, hiszem ott talán csak egy van, és, és lehetett látni egy másik gépet a földön, ami szépen úgy elkezd oda bekanyarodni elé. Híló, És akkor így eszembe jutottak azok a légibalesetek, amikor valamilyen rossz torony parancs miatt valami kolbász volt egy leszálló pályára, ugye kifutóra, ahova, épp, ahova éppen leszállt valaki, és akkor így letépte az egyik a másik tetejét. Szóval, hogy voltak ilyenek, de Persze csak arról volt szó, hogy beállt, hogy amikor az egyik leszáll, akkor a másik egyből föl tudjon szállni. De azért az ez érzés volt, hogy azt nézem egy képernyőn, egy egész pici piktogram formájában, hogy a feleségem éppen landol valahol a világ másik részén. És, és tehát mi van akkor, ha azt látom, hogy a két kis ikon egy összemegy, és egy ilyen nagyon stilizált piros körrel jelzi, hogy összötköztek, majd eltűnik mind a kettő. Akkor nem tudom, gyorsan felhívok valakit? vagy mind, Akkor mit kell csinálni? Hát szerintem leginkább nem hiszünk -e semmit egyébként webes embereknek, azt sem úgy kérdeznek. Amúgy én is ezen gondolkodtam, hogy lehet, hogy ez nem is radar adatok alapján, hanem a, a transponderek által közölt ilyen telemetria alapján működik, mm -hmm. mert ugye megkapja az ember a sebesség meg magasságadatokat is. Szóval lehet, hogy szimuláció az egész, és, és van valami protokollja a szolgáltatásnak arra, hogyha eltűnik egy képernyőről egy repülő, akkor azt még tovább, Cimulálják a szokásos útvonalon, hogy nehogy ott pánik keletkezzen, mikor lehet, hogy csak elromlott a transponder. Igen, igen, ott, ott függ, felakasztották, mint azért karácsonyfadiszt, azért ezt lássuk be, hogy nem vennék ki magát. Igen. Arra emlékszem, amikor először írtam ö, egy hosszabb cikket a, a Bloomberg terminálra, amire így rácsodálkoztam, hogy mik vannak, és hogy a, az adathoz való hozzáférés, az ilyen pénzebe tud kerülni, és milyen adatokhoz lehet hozzáférni, akkor az egyik, amit mondtak róla, hogy hát hihetetlen mennyiségű adat van például ö, szállítóhajókról, és a teljes látási láncokat, meg azoknak az állapotát lehet összelegózni, hogy az ember kattint 3 négy ezen, hogy melyik kikötő felé tart, mi van rajta, miért áll mennyit késik, veszünk-e részvényt, vagy sem. Aztán arra, azóta következő ilyen nagy ráébredés, hogy most ezeknek egy része simán elérhető tök ingyen. Most meg is néztem a kedvenc, kedvenc hajóim egyike, a Tres Ombres, azt hiszem, hogy Sóner, az Barbados-szigetén vesz fel falszeg. Azért, rakományt, majd ö, szokásos útjainak ö, egyikieként elindul vissza az Azori szigetekre, és kiköt, ö, kiköt valahol Amsterdam környékén, ahol aztán a hipsternek rohadt drága a Barbadosi rumot vagy csokoládét. És ezt így lehetne nézni, lehet, hogy reggelen te rá kérni, nézni, hogy hol vannak ezek a, ezek a szép emberek, akik hajóznak keresztül az óceánon ö, széllel. Ja, mert hogy ez valóban egy széllel működtetett, sohányer? Zöld hajózásban érdekeltek, ami Amiről ma napig nem tudom eldönteni, hogy mekkora Luffy, de nagyon lelkesen fotóznak és instagramoznak arról, hogy ez a világ legjobb dolga. Plusz visznek olyan utasokat is, akik fizetnek azért, hogy aztán ők meszkeljenek az árbocra és húzzák a kötelet. De biznisznek tökéletesen ok és. Egyébként környezetvédőket ritkán hallok arról beszélni, hogy milyen iszonyatos karbonlábnyoma van a tengerhajózásnak. Azt gyanítom, hogy nincs olyan nagyon nagy. Egyszer számolgattam ilyet térképes soccshoz. Ott a tengerhajózás volt a legkevésbé para, az, az úgy hajunként egy szép nagy szám, de mondjuk ahhoz képest, hogy el is lehet repülni ha a Kínából a három darab olcsó ordóinót ingyen Ahhoz képest a tényleg semmi. Meglepő egyébként, hogy milyen irgalmatlan sok repülő van a levegőben, amikor ránéz az ember egy ilyen oldalra, nyüzsögnek. Jó, ezzel most azért nem leptem meg senkit, tudom, csak én ma rácsodálkoztam, azért említem. Láttam egy adatot egyébként, távolról kapcsolódik a zöldség mentén hogy ö, megint nem tudjuk, hogy egészen pontosan hogyan olvadt Grönlandon a jég, és hogy az mikor lesz visszafordítatlan, vagy visszafordítható -e még egyáltalán. És, ö, és az ember, aki ezt ö, osztotta meg, az, az mondott egy olyan számot, hogy ö, 23 lábas ö, emelkedésre lehet számítani, hogyha minden elolvad Grönlandon, ami pedig 7 valamennyi méter. És akkor előkerestem azt a térképet, amin bele lehet húzni az, hogy ha, ha ennyit emelkedik a tenger, akkor mi történik. Ö, viszont az volt a probléma, hogy tíz lábas emelkedésig tudott kalkulálni. Úgyhogy nem csak jóval van még repülőben, van rohadt túl sok, hanem is úgy tűnik. Igen, mindenből nagyon sok van ezen a bolygón. Ezt végül is most már mondhatjuk, akkor így kiderült, nem? Igen, mivel nagyon sok jéggel olvad, akkor lesz egy csomó hely, ahol hajót lehet parkolni. <gül> Igen, és egyre kevesebb repülőt tud felszállni majd. És akkor így kiegyenlítődnek a dolgok. Nem lesz ezzel semmi baj kelet. Mi úgyis, egy, nincs, nincs már tengerünk, úgyhogy minket nem fenyeget ez a veszély. Igen, igen, az Alakaros szabad kikötőből egyszer csak a mészáros Stársa BT vagy fejleszt egy ilyen kikötőt, akkor probléma van, de akkor nem ez az egyetlen. <gül> úgy, úgy, úgy. Na szóval, hogy ezek a dolgok határozták meg az én mai induló hangulatomat, a nagyon korai és aztán a flight radar bambulása. Úgyhogy ehhez képest... Nem tudom, ilyenkor, amikor az ember családja többfelé van, akkor van benne egy ilyen kis rossz érzés, vagy egy ilyen kis húzódozása a mai naptól. Ezt egyébként valahol teljesen értem. hogy Na, legyenek mindenki ott, ahol látom őket és biztonságban. Úgy, úgy, úgy, pontosan. De tényleg, hogy flightradart nézegetni, azért abból sokat tanul az ember. De hogy ne csak látni, hanem hallani is lehessen, mondok egy podcast ajánlót. Jaj, de reméltem, hogy nem azt mondod, hogy hallott, hogy a rendőrség végzi a dolgát, és egyáltalán nem versenyeznek az ablakomon kívül nem, emberek nem feltúringolt volkswagen kell, pedig, de... Ezt nem hallom, viszont hallottam egy új podcastot, ami most indult, és ez volt az első adása. Az anyaparát című blognak a Hallgas Ránk című podcastját indították most el az alkotók. Az parát. hát hogy is mondjam, csak a középkor felé tartó anyák csinálják. Lényegében arról igyekszik újságként szólni, hogy milyen együtt élni egy kamasszal vagy többel. Ha bárki bármi tiszteletlent hallott volna ki a szavaimból, akkor az, akkor az rosszul hallotta, mert én vihokok háttérbe, mert eszembe itt azt, hogy középkor felé tartó anyák például kastidői Isabella. Életük közepe felé evezgető mamák akkor ők. Meg az anyapara egy régóta működő és teljesen, tehát egy blogból kifejlődött újság, igazi alulról jövő bloggenerációs valami, én már csak ezért is szeretem. Na és most kipróbálták magukat podcast témában, és egy 15 perces indítóadás sikerült összehozni, ami szerintem rendkívül ígéretes, már csak abból a szempontból is, mert ez a korosztály, és főleg ebből a, a lányok, iszonyúan alul reprezentáltak a Magyar Podcast közösségben, ami persze lehet annak is az oka, hogy a hallgatóságban is kevesebben vannak, akik erre kíváncsiak, de én valamiért azt gondolom, hogy minden olyan podcast, amit amiben lányok beszélnek, lányok vezetik, lányok szerkesztik, az különös figyelemre számíthat és érdemes is. És ez egy ilyen podcast lesz, itt egész biztosan értelmiségi csajok fognak arról beszélgetni, hogy milyen milyen az élet egy család középpontjában már gyerekekkel, már akár vállásokon is túl. Szóval, hogy egy olyan életközépi podcastolás ez, azt mondom nektek. Én mindenképpen szavaznék nekik egy esét. Mindenkinek helyében, akit érdekel, az ilyesmi persze. A lényegében az összes, összes létező gombon van, megnyomogattad ezzel. Eleve nagyon szeretem azt, amikor egy blogból kinő valami. Igen. És nem egy Facebook csoport az, hanem annál valami használható, vagy vagy jövőszagúbb, vagy igazibb. Azt hiszem, menjünk az igazibbal, az amellett ki tudok állni. A másik meg, hogy emellett utána még podcastba kezdeni, ami önmagában egy ilyen melós dolog, bár nem annyira, mint kívülről elsőre tűnik, az még megint egy piszak nagy lépés, és tök szeretném, hogy ez működjön. Meg fogom hallgatni majd. Úgy legyen. Reméljük mindentől, meg reméljük, hogy ők is nem vesztik el a kedvüket, hanem tolják, tolják tovább. Na hát ezt akartam ajánlani, hogy kedves hallgatóink, ráronthassanak egyből a meti hete után erre a, erre a másik lehetőségre. Illetve az ilyenkor szokás saját élmény rovatunkban kertnek van saját élményem, nekem meg nincsen, de én arról akarok beszélni majd, hogy miért nincs. És még beszúrnék egy fél mondatnyit, amennyiben te nekem mindig ajánlhattad a pressót, és időnként vele aztán mindig az volt a végül, hogy nem utazok annyit, hogy én presszót hallgassak. Úgy, akik esetleg láttak ma villamosan az első kocsiban vihogok azon, hogy a termeszek Komofisztban dolgoznak, bezzeg be a mélyeknek munkahelyük van. Azok tudják, hogy mi történt, hát ez. Mármint, egy Gomba Presszó Igen, igen, igen, igen. És állítólag van még 600 rész, tehát, hogy még egy darabig leszek ezzel. Igen, és a Gomba Presszó abszolút egy olyan podcast, ami alapvetően arról szól, hogy emberek beszélgetnek dolgokról viccesen, vagy nem, nem is az, hogy viccesen, hanem eh, egy ilyen mély és erőteljes iróniával, csordultig átítatva, de ez néha így, így, így kiszakad egy ilyen, egy ilyen éteri szintre, amikor nagyon-nagyon-nagyon amikor vicces, és nagyon kell minden mondaton. És úgy, hogy nem, nem saskabaré szinten egyáltalán, hanem, hanem valahogy. Hát pont az a fajta beszélgetés, amit az ember baráti társágban szokott hallani és, és elsodorja őt is a nevetés. Jaj, ezek jók, és emlékszem erre bizony a, a méhek versus hangyák sztorira. Abszolút tökéjevesztem. Én azért, azért kezdtem el hallgatni, mert találkoztunk Tomival, aki egyébként a remek meti tervezte, és akkor már csak megnézem egyszer tisztességesen időt rászálva, hogy ő mit csinál. Uh, itt lebuktam, hogy eddig nem hallgattam. Persze, nem tudom, vissza lehet -e még szívni azt, ami teljesen felesleges is lenne. Hát a vágólót én csattogtatom, de hm, nem nagyon szoktam ilyen mondatokat eltávolítani utólag, úgyhogy szerintem ez is marad. Hát Na, egyébként a saját élményem az meg egy Anker Soundcore 2-es nevű ö, Bluetooth hangfal, hát akik korábban hallgattak minket, azok tudják, hogy már egy ö, Xiaomi, ha megöltök semmit eszembe, ilyen típusú BT hangfal jártak ezenben. De azt ajándékba vettem, azt le kellett adni, viszont arra rájöttem, hogy ez tulajdonképpen nem egy teljes hülyeség. Tehát amire én eddig kihangosított telefont használtam bele, támasztva egy sörös korsóba konyhába, arra a művelt kínaiak már ezer éve, miután feltalálták az írást, a papírpénzt és a lőport, a bluetooth hangfalat is megalkották. Úgyhogy megrendeltem ezt Kínából, majd szívtunk valamit sokat, mert kettőt vettünk, mert nagyon olcsó volt. Emiatt rárakták az összes Ó. Oh. bácsony szalaggal átkötési költséget, és szakállalaja. Egyébként rokabili fejű postásunknak, itt imádok. Picit hosszan jött, na. No. Viszont tök jó, és... Egyrészt kiállnék a mögött, amit korábban mondok, hogy a kínályok, azok úgy tudnak bluetooth hangfát építeni, hogy örömnézni. Másrészt pont a múlt héten jártam uh, Ikea-ba megnézni azt a másik típust, amire annyira vágytam. És az a helyzet, hogy az eneből, vagy Enebi-ből a kicsi, ami úgy elfér mindenhol, az sajnos iszonyítatóan szarul szól, úgyis, mint nincsen benne magas egyáltalán. Tehát, hogyha nem a Marusa gyűjteményét szeretné hallgatni az ember rajta, akkor egy piszta alkalmatlan feladatára, a másik viszont 30-ba kerül. Miért is ezzel szemben az anker volt? Azt hiszem, hogy mindenféle szopásra együttült ki, 8000 forintra per darab vagy ilyesmi. Ó, oh, értem. Hát az egy nagyon másik megközelítés, valóban. Hát igen, ez az eszünk -e vagy ki kiérsz két nagy pofont című döntés egyike. <gül> Mindenképpen szeretnék hosszabban beszélgetni azzal az emberrel, aki a két nagy pofon mellé teszi a voksát. Ha csak ez a két lehetőség van, hogy az ember vegán, akkor elképzelhető, hogy, hogy azt választja. Ebbe nem menjünk bele. Nyilván függ is, hogy milyen gyorsan fut. Hát igen, meg. Szerintem az ember, ha vegán, akkor se azt gondolja, vagy tényleg azt nagyon kevés vegán tudok elképzelni, aki azt gondolja, hogy ha egyszer az életben megszegi az ő étkezési vallását, per étkezési szokás rendszerét, akkor meghal ő is, meg a bolygó is. És szerintem, amikor a pofon a másik opció, akkor, akkor öklendezze ugyan, de le tudja gyűrni azt a szarvast. Vagy van olyan, hogy van olyan, hogy az ember, mit tudom én, embert sem eszünk? Mm, ez elvisz egy messzi irányba. Karácsonykor kipróbáltuk az igen nevű magyar fejlesztésű társasjátékot, ami arról szól, hogy embereknek teszel fel egy ilyen kérdés halomból kérdéseket, és megpróbod megtippelni, hogy ők mit mondanak, vagy hány igen lesz a csapatban. Az, az igazság, hogy mindenki meg tudta ideologizálni egy nagyobb körből azt, hogy enne embert, hogy arról van szó. Szóval, Tehát például lezuhan az alpokban, akkor inkább enne embert, mintsem, hogy később megtalálják modern szoborként oda, vagy veszik Na tessék. Szóval nem tudom, ha van vegan hallgató, akkor elmondhatná erre a, a válaszait. Az, az eszik e embert is érdekelne. Ennek egy lájtosabb verziója szokott az lenne, amikor lovasok, akik nagyon szeretik a lovakat lovagolni, és a lovakat simogatni, és általában a lovakat, azok tudnak végtelenségig felháborodni, és undorkodni azon, hogy létezik a lókolbász fogalma. Illetve, hogy a lovat evésre is szokták hasznosítani, amennyiben az a ló elhullik. Valami másokból kifolyólag. Én meg nem látok benne semmi. Tehát érted, nem látom a különbséget a, a lóevés és a disznóevés között. Persze ilyen alapon nem kéne látnom a különbséget a lóevés és a kutyáevés között se, és valahogy azért a kutyáevés, hát nem tudom. Hát azt hiszem, de lehet, hogy ha oda kerülnék, akkor nem rémülnék meg ettől a feladattól. Ez megint kultúra, meg egy kicsit attól is, persze, hogy az ember mennyire látja a másik lényen azt, hogy ő, ő úgy intelligens. Egy lovon azért mondjuk eléggé látszik. A disznóról nem ez az első gondolatom. És a csapda az a polip, amiről tudjuk, hogy az, de nagyon finom. Fú, nem is annyira szeretem. Inkább a disznók vagy a ló. De mm, amúgy érted, egy halott állat az már nem intelligens. Nem, de a, egy halott ember sem az. Na, hát ezért aztán meg is esszük, hogyha nagyon muszáj. Igen, igen, igen, Itt hamarosan jönnek azok a receptek, hogy végig kettő még ki nem ült ellenséget. <gül> Jó, ne. ne, ne csináljuk ezt. Meséljen inkább erről az anker korról. Szerintem a lényegében mindent elmondtam már, mint hogy olcsó volt, vízhatlan, egészen sokáig bírja egy töltéssel, és nem szó rosszul. Azoknak kutyújnak az egyik, amiről így nem sok mindent lehet mondani. Csinálja a dolgát, azt jól csinálja, és én nincsen benne flik flak. Nem raktak bele webkamerát. Azt hiszem, egyébként ez egy kiangosítóként működik, és lehetne vele beszélgetni is. Mármint telefonhívást, de brutálisan óta van rossz, tehát arra példátok alkalmatlan. Arra még talán is jobb volt. De hogy nem is nagyon jutna egyébként eszembe, azt, hogy akkor most belejövőlt ott a íróasztalom sarkán a, a kis hangfalba azt, hogy Szevasz, várjál! Mátrakok a telefonra, hanem inkább gyorsabban kapcsolok, és, és próbálom kipufozni az Android-ból azt, hogy, hogy az ő mikrofonját használom. Én. Mondjuk főzés közben nagyon szívesen venném, ha csak azt kellene mondanom a Google Home-nak, hogy hívja már fel mondjuk anyámat, hogy megkérdezzem, hogy kell-e még tenni sót ebbe a dologba, vagy sem. Bár tudom, hogy ezzel, tehát ezt megkérdezhetném a Google Home-tól magától is. De egyébként meg nem, hogyha sótlan lesz, akkor amit utólag megsózod. Jó, érted, de akkor mit tudom én. Ma például felhívtam valakit, hogy megkérdezzem, hogy az egy hete frigiderben lezárt tartott főt az vajon még ehető -e, vagy sem? mert magamtól nem tudtam erre a választ. Értem. De meg kell kérdezem, hogy mit mondott. Azt mondta, hogy simán. De azért remélem, nem etted meg. Nem, nem, a gyerekeknek adtam oda <gül> Kedves hallgatók, aki eddig nem el idő, az most kezdheti el. <gül> Rizsd frissen főzünk az van. Hát jó, de ez meg úgy volt és akkor nem kellett főzni. Nem volt panasz rá egyrészt más másrészt én nekem is úgy tűnt, hogy jó ízű, meg jó, nem volt szaga se. Mi, mi tud megromlani a rízsben? A rízsben nincs semmi, csak rízs. Hát az romlik benne, a rízs. A rízs meg tud romlani. Miért? Hát az nem, a rízs nem búz listból, készül? Most nem azért. Nem. Nem? Nem mondod. Az a ízi, az a tapadós íz, ami egy idő után csúszes, csúszós se válik. Értem. Hát nézd, mire az adásnak vége lesz, szerintem ki fog derülni, Hogyha egyszer csak választom, félbeszakad a beszélgetés, és még egy elhaló hányást hallunk a háttérben, akkor az azt jelenti, hogy nem tett jót, de szerintem nem fog ez megtörténni. Na de és akkor tehát ezt nem tudom megkérdezni a Google Home-tól, hogy hát, vagy, vagy nem tudom. Azt hiszem lehet, hogy leginkább csak mire összeraknám angolul a fejemben ezt a kérdést, addigra egyszerűbb felhívni azt, aki meg tudja mondani a választ. Igen, eleve, eleve minden olyan kérdés, amit az ember egy ilyen asszisztensnek próbál lediktálni, és úgy kezdődik, hogy fájdalmak között halnak-e meg gyermekeim, ha, az feltételezhetően nem lesz értelme ezzel az eszköz által. Hát jó, nyilván úgy kell kérdezni, hogy meg lehet enni a egy hete frissiderben tartott főtrist, és erre nyilván az a válasza minden rendesen eminek, hogy meg lehet enni. Nem lesz kőkemény, vagy nem válik egy akkora gombocca, hogy nem tudod szétrágni is lenyelni, De tudod, azt akartam kérdezni, kedves semmi, hogy baja lesz-e annak, aki megeszi. Csak miért nem ezt kérdezted? Kérdez majd vissza az asszisztens. Igen, igen, igen. Én is szoktam ezt csinálni a gyerekekkel egyébként. Miért nem ezt kérdezted akkor, ha ezt akartad kérdezni? Én gyorsan fel is hoznám ide egyébként akkor a robotautós cikket, ami benne van az ez pont ide tartozik szerintem. Hogy. Pedig már azt hittem, hogy vidámkodni fogunk, de én most akkor itt ki fogok fakadni. Fakadjál egészen nyugodtan. Tehát, hogy a, az összes ilyen, amit használtunk mutatásban, erre szakértői rendszer. Annak vannak ilyen korlátai, hogy, hogy nehéz el megérteni dolgokat. Például úgy meghalnak -e a gyermekek, hogyha is esznek, vagy hogy egy valós helyzetben, mint a robot esetében egy igazi sofőr hogyan viselkedik, versus még a szabályai. Ezért vezesd a cikket, is, legyen mire felülnem. Igen, mert hogy a videnek volt egy hosszú és statisztikával teres cikke arról, hogy azért vannak. Azért szaladnak bele hátulról a robotautóba leggyakrabban, nem fogom megkérni, hogy hány alkalommal, de szinte mint egy ez a leggyakrabban baleset, mert a robotautók azok szabályosan vezetnek, az emberek meg egy darabig szabályosan, utána racionálisan, és hogyha felbasztja őket a robotautó, akkor pedig hülyeséget csinálnak. És ennek a háromnak az eredője az, hogy időnként beleszaladnak az robotautóba, ami óvatosan, a kereszt értelmezve próbál haladni. Nagyon jó fej vagyok, hogy nem nevettem fel annál a pontnál, amikor azt mondtad, hogy statisztikákkal terhes volt ez a cikk, mert, te, mert lett volna kedven felnevetni. de inkább el kivártam az én soromat, és most akkor elmondhatom, hogy a Wired az összes közutakon tesztelő cég összes adatáról először elmondta, hogy ezek nehezen megszerezhetők, nem nagyon látni át őket, de van azért a baleseteikről statisztika egészen pontosan 49 esetről van szó. Igaz, ebben van egy-kettő, ami olyan statisztika volt lévén Kaliforniában, azt hiszem, mindent be kell jelenteni, mindegy, hogy hogy történt a baleset, hogy eltalálta egy a szélvédőt, és egy kicsit berepett, meg hogy odajött valami másik sofőr, és belerugott az oldalába az autónak, ami így behorpat. Tehát, hogy mondjuk a valós esetszám, vagy az elemezhető esetszám 49 helyett, inkább csak talán 44-45, és ezzel, ebből a 45 esetből vonta le azt a következtetést, amit te elmondtál. Nem téve mellé azt, hogy ez a, tudom én, hogy ez hány autónak a, mármint, hogy hány ilyen autó fut ezeken az utakon, hány kilométer tettek meg ebből, mekkora százalékot képvisel ez az eset. És valóban a 49 esetből volt, azt hiszem 28, amikor hátulról mentek bele, és abból 23, mondjuk az meg a komputer a hibája volt, könyörgöm. Ilyen adatokból nem csinálunk cikket, ebből nem vonunk le következtetéseket, de legalábbis hozzáteszik, hogy akkor is ezen 23 esettel szemben volt még 250 ezer, amikor nem szaladtak belé általról. Bocs, ez a cikk egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy mi van akkor, amikor robotautó nem csinál ügyeséget, vagy hogy nem, nem sodródik balesetbe. Érted, 23 de esetből, egy ami egy év alatt történik, egyszerűen levonni következtetéseket azért bármelyik matek órán két nagy pofonnal zavarnák ki a, ezt az embert. Az egy tök jó kérdés egyébként, hogy például ezek a cuccok, amiket közútakon tesztelnek, ezekről miért ennyit kell, ennyit adatot kell beszolgáltatni ezeknek a cégeknek? Hol van a szabályozó? De nem, nem, ők beszolgáltatják az adatokat, ezek a balesetek. Tehát az van, hogy van mondjuk, nem tudom, satszoljunk egyet, az összes cég Amerika útjain tesztelt tízezer robotautót, vagy önvezető autót, és ez a tízezer autó, amelyik egész évben járta az utakat négy vagy öt államban, ez 49 esetben csinált balesetet. Ö, ezek a kaliforniai számok, mert Kaliforniában olyan a szabályozás, visszatérünk a szabályozóhoz, hogy be kell ezeket jelenteni. Bonyolult, mert én úgy olvastam, hogy máshol is, tehát nem csak kaliforniai számok, de hogy ott van az, hogy mindent be kell jelenteni, és ezért vannak benne azok a golflabdás esetek is. Ami, ami számok, meg ami, ami grafikon ebben a cikkben, az a kaliforniai DMV, tehát a helyi közlekedés felügyeletnek a számai. Most azt tudjuk, hogy a Vajmósz például a rezónában Phoenixben tesztel. Most már de eddig, de akkor még, amikor ezt csinálták, akkor ott tesztelt ő is Kaliforniában. Tavaly már Phoenixben volt, nagyon keményen. Pont ez volt az izgalmasát annak? Hát nem tudom, ez a cikk, cikkben volt, hogy most át, inkább átmentek Arizona-ba, mert az egy kicsit néptelenebb és kevesebb hiszti van belőle. Én, figyelj, kell, csak azt mondom, hogy ez a cikk, ez egy, ez egy blik cikk, max, de még annak is, annak is egy kicsit pongyola. Ö, én meg ezzel nem értek egyet, pedig azért, mert ezekből az adatokból, és tudom, hogy mi a baj ezekkel az adatokkal, abban a szabályozó rezsimben ennyit lehet mondani. Ezt egyébként de, ezt értem, de ha lehet, akkor, is lehet, akkor nem mondok, mert azt mondom, hogy nincsenek adataim, mint hogy a cikk az elején el is mondja, hogy nincsenek adataim, majd ezekből az meg pálycsártokat mutat nekem, a nem, a nem létező adatokból. Menjem már a faszomba. Bár bocsánat, kedves, hát a de adatok, hogy a fenében csináljuk. meg. a szavakat mondok. Ez a feladata, mint újság. De mi, hogy nem létező adatokból kreáljon valami állítást, amit nem tud megalapozni? Hogy ha az nem létező adatok alapján, vagy ne hazudjon, az nem tudjuk, ő se A létező tudja. adatokból dolgozik, és mivel ö, nem tőzsdei cégekről, nem startupokról van szó, hogy semmit nem lehet tudni, plusz, akiknek ez lenne a feladata, azok nem pofozzák ki belőlük a, az adatokat, mert a BigTeket mindenki szereti behívni a városba. Ezért ebben a szituációban ilyen környezetben ennyit lehet mondani erről. De azt mondom, hogy ha ennyit lehet mondani, tehát ha nincs, ha nem tudok semmit, akkor nem akkor nem csinálok úgy, a tudnék valamit. Szerintem ez mindenféle újságíró etikával alapvetően szembe megy. Hogyha nincsenek adatok, akkor nem csinálok úgy, mintha volnának. Teljesen nyilvánvalóan tesz, hogy milyen adatokból dolgozik. Tehát ezt nem értem, hogy mind csodálkozol. Igen, de a, nem arról szólt, de a cikk nem arról szólt, hogy kevés az adat, arról szólt, hogy szerinte a önvezető autók hogy vezetnek. És mindezt egy olyan adat, egy olyan statisztikára alapozta, ami nincs. Az a statisztika az van, ott van. Tehát, hogy az a statisztika, az ott van, beillesztették az, azért a közérdekű igénylést. Kevés a szám? Kevés. Kis területre vonatkozik? Igen. Lehet más szerezni? Nem. Figyelj, de azt lehet szerintem tudni, hogy az biztos lehet tudni, hogy ez a 49 baleset, ez hány autó ö, egész éves közlekedésére vonatkozik. Tehát, ez, ez mondjuk teljesen a... lényegtelen szerintem. Miért? Ebben nem értünk egyet. Hogy, tehát ki lehet ebből az adatból pontosan ugyanígy meg lehet írni azt a Nagyon Happy cikket is, hogy 10 millió kilométeren 49 000 is történt. Az önvezető autó a legjobb dolog. Fektesetek bele pénzt, kedves kockázatőkések. Igen. Pont ezt mondom, hogy ezt ugyanígy meg lehet belőle írni. Következésképp, amit olvastunk, az egy egy véleménycikk. Igen, ezzel a statisztikával... Még annak is egy kicsit idegesítő, mert egyébként azon lovagol, hogy hogyan hülyék az önvezető autók, amelyekről azt tudjuk, hogy ezek a tesztautók tesztelés alatt vannak, azt próbálják megtalálni, hogy miben kell még javuljanak. Tehát nem kereskedelmi foglalomban lövő végleges termékek, amin el lehetne verni a port, hogy hát tessék, milyen hülye, hogy nem megy át a piroson, hanem hogy ezek tesztautók. Érted? Ezek olyan tesztautók, amiket beengedtek a forgalomba. Hát, hát és, a sok... nem is, és, és mondjuk ezred annyi balesetet okoznak, mint a hagyományos autók, vagy tízezred annyit, nem tudom, mert nincsenek adatok, de biztos vagyok benne, hogy több nagyságrendel kevesebb balesetet okoznak. Úgyhogy ilyen alapon akkor a, érted a részek, taxis, vagy a előző este berúgott másnapos taxisofőröket sem lenne beengedni szabad a forgalomba. Ö, nem, csak az egy szabályozott üzlet, Ö, egy rendesebben szabályozott tehát ez, nekem az ebben a cikkben, meg az ebben a témában a legkomolyabb kérdés, hogy, hogy ezeknek a cégeknek milyen homokozókat és milyen, milyen feltételek mellett lehet engedni. Tehát, hogyha a Fénixiek amúgy utálják a, az önvezető autókat az ő útjaikon, az egy information cikk volt korábban, akkor a városvezetés jól szolgálja az a, azt a, az ott ember, embert, aki azt mondja, hogy figyeljetek, már értem, ez egy fontos dolog, hogy mi lenne, ha valahol máshol tesztelnék ezt a csodálatos dolgot. Hát azért ez körülbelül olyan, mint a. Mint a szemétégetőműveknek műveknek az elhelyezése az is olyan, hogy azt minden településnek a lakói gyűrölik, akkor is, hogyha az a szemétégetőmű mű a világ legzöldebb személytőművel, mert ezt nem hiszik el. Nyilván, mert gyanakodnak, vagy mert bizalmatlanok. Vagy mert nem hisznek a szabályozóban. Vagy mert senki nem szeretne sertéstelep mellett lakni. Igen. És akkor a városvezetésnek el kell az döntenie, hogy most a Tegyük fel, hogy a városvezetés megvan arról győződve, hogy a szemétégetőmű biztonságos. Meg kell, el kell döntse, hogy mivel tesz jobbat a városnak, azzal, hogyha odaengedi a szemétégetőművet, nem veszélyezteti a ott lakók életét, viszont egy csomó iparűzési adót beszedhet, vagy azzal, hogyha hallgat az embereknek a nem létező félelmeire, mármint a létező, de nem megalapozott félelmeire, megmenti a szavazatait cserébe lemond az iparüzési adóról, meg esetleg azokról a munkahelyekről, amit ott teremt az a szemét égetőmű. Nem mondom, hogy az egyik vagy a másik oldala helyes, csak az, hogy az, a dolog azon múlik, hogy valójában a szemét az most biztonságos, vagy nem, és nem azon, hogy az emberek szeretik-e, vagy sem. Igen, és itt jön az, hogy milyen korábbi tapasztalatai vannak az embereknek arról, hogy mit mondtak nekik, és ez igaz volt-e, vagy sem. Ennek Amerikában egyébként van egy viszonylag rossz track rekordja, Ugye a vagy az azért van ott, ahol a vagy volt, mert annyira szarászenyezték a még korábban a csipgyártás meg a katonai ipar alatt a földet, és semmi más nem lehetett odaépíteni, mint és arra ott millió, meg milliárd dollárokat költöttek, hogy, hogy használható legyen. És még volt egy kettő hasonló nagyot szólós ügy. Ez az egyik az emberi oldala, hogy mi van akkor, hogyha azt mondják, hogy ez oké, okay, de valójában nem az. A másik oldal pedig hát ez a demokráciát látjuk működésben. Mármint, hogy látjuk azt a fajta megvalósul demokráciát működésben, ami egyébként végül megengedi, hogy ezek az autókat furikázzanak, bár azt mondjuk most nem tudjuk, hogy a, hogy a kaliforniaiak azok hogy vélekednek ezekről az autókról, és hogy ettől félnek-e jobban, vagy a berugott 16 éveseknek a vezetési képességeitől, vagy a 80 fölöttiek vezetési képességeiről mert ilyen alapon szerintem azokat sokkal kevésbé lenne szabad a forgalomba engedni, de ezt végül is megbeszéltük, hanem hogy én azt nem látom pontosan, hogy hogy függ össze az, hogy az emberek korábban rossz tapasztalatokat szereztek bizonyos iparágakkal kapcsolatban, és az hogy függ össze azzal, hogy most az önvezető autók, hogyha balesetet csinálnak, akkor abból, tehát azt lehozza a világ sajtó, de az, hogy ugyanaznap még volt arányaiban tízszer annyi, vagy százszor annyi, ember által okozott baleset, abból meg nem csinálnak hírt. Egyrészt nem mi, illetve helyi sajtóban az, hogy ember okozott baleset tehát többnyire. Másrészt, mint tényleg távolja a kapcsolat, ebben tök igazad van. A harmadrészt, tehát, hogy te folyamatosan az a hadakozol ezzel a cikkel, hogy a önvezető autó baleset okozott. Ami egy teljesen tökéletesen érdektelen narratíva. Szerintem a sokkal érdekesebb és én mondjuk ezért hoztam ezt a cikket, hogy az önvezető autó így működik a forgalomban. És, és ez is konferáltam fel úgy, ahogy egyébként hogy olyan önvezető autót nem fognak neked csinálni, ami nem tartja be a kreszt. Ezt az egyetlen kis szeletet, ezt elfogadom, hogy igen, vagy fognak-e, vagy nem, ez erről érdemes beszélgetni. De speciál ez a cikk, igen, azt, azt próbálja állítani, hogy az önvezető autó így viselkedik a forgalomban, de ezt úgy mondja, hogy azt mondja, hogy az önvezető autó 49 esetben így viselkedett a forgalomban, és azt nem mondja mellé, hogy, és 61 esetben, 6 millió esetben, vagy 2 milliárd esetben meg nem így viselkedett. És ezért aztán én egyáltalán nem tudok, tehát nem tudok mit kezdeni ezzel az állítással, mert azt gondolom, hogy teljesen légből kapott úgy, hogy nincs mellé téve az, hogy ez egy, hogy, hogy ez egy statisztikailag szignifikáns megállapítás, vagy egy teljesen hazug a valósággal szembenő megállapítás, mert érted, hogyha az önvezető autó 1 millió esetből 49-szer így viselkedik, akkor az kimondhatjuk, hogy nem viselkedik így. Ha meg száz esetből 49-szer viselkedik így, akkor mindenképpen kimondhatjuk, hogy így viselkedik. Csak mivel nem tudom meg a cikkből, hogy melyik ez a helyzet, bár sejtem, hogy az előbbi, ezért ezért mondom azt, hogy ez a cikk szerintem nincs. Egyébként érdekes, amit felvett. Tehát az, azt a részét elfogadom, hogy azon Szerintem az én... az érdekes. Hát korábban egyébként az, a, amiről szintén beszéltünk, a, az information cikk, az pont ugyanezt hozta csak a Vajmóval, és Arizonában. Ott az, a, az önvezető autó nem tud balra kanyarodni, című, biztos emlékszel az anyagra. Igen, igen, igen. Történet, az az önvezető autó balfaszkodik olyan helyekben, amikor, olyan helyzetekben, amikor hosszabb a döntéshozási idő, mint amennyi ahhoz kell, hogy besoroljál a forgalomba. Hát igen, és akkor ez viszont tényleg felveti azt a kérdést, hogy na jó, de akkor mi legyen, akkor, akkor ne hagyjuk, hogy legyen önvezető autó, mert van egy átmeneti időszak, amikor együtt kell közlekedni az önvezető autónak az emberi sofőrökkel, és mivel ez kényelmetlenségeket okoz, ezért inkább ne csináljuk? Vagy van egyébként most már például egy magyar megoldás, amint tudom, mi szerint, csak sajnos nem fogom tudni, melyik ilyen önvezető autósztál. Az ai mat beszélsz? Az ai év igen, aki ugye úgy indult, hogy önvezető szoftvert fejleszt, aztán inkább most már olyan szimulátor környezeteket árusít, amiben ezeket a önvezető autószoftvereket tesztelik. Hát még nekik van egy másik trükkjük, hogy ők egyáltalán nem akarnak városi közlekedést csinálni? Most már igen. Na jó, szóval, hogy igen, az, egy, az nyilván egy, egyfajta megoldás, vagy egy. Egy részmegoldás, de azért alapvetően azt valahol egyszer csak el kell kezdeni, hogy ezeket az autókat beengedjük a forgalomba. És uh, akkor, amikor már készen vannak, az nehéz, mert akkor, mert akkor még nincsenek kész. Ezzel visszamentünk a hogyan dönt a városvezetés kérdéshez, hogy uh, te szeretnél a technológiák béta tesztre lenni. Esetleg úgy is, hogy semmilyen előnyöd nem származik Ne, előle. és kérd, Én nap, mint nap. Így élek, meg te is, mint ahogy ezt olyan sokszor megbeszéljük itt az adásban. Máshoz csinálunk, csak béta tesztelünk. Slendrian módon összerakott félkész termékeket, és ezen sokat dühöngünk. Na én pont azért nem szeretem lecserélni meg meggyökeresedett működő eszközeimet, mert hát igazából a fene akar egy újabb szapást, Tehát, hogy ez a, Én értem, hogy vannak picivel jobb eszközök, ellenben hoznak teljesen új problémákat. Ehhez tényleg rövid az élet? Hmm, bizonyos értelemben. Még akár el is fogadom, másfelől meg a fene tudja. Nem tudom, engem ez nem zavar annyira, vagy, vagy, vagy hogy mondjam, a hátránya mellett az előnyét is érzem, vagy, vagy mondjuk, hogy, hogy olyan a májszatem, hogy, hogy eh, érzek ebben valami pluszt is, nem csak mínuszt. Még akkor is, hogyha alapvetően igazat adok neked abban, hogy, hogy kész, kipróbált, rendesen megcsinált, befejezett dolgokat szeretnék használni, és erre a mai IKT világ, de általában is a mai világ elég kevés lehetőséget ad. Az lett egy különbség hogy újságíróként mondjuk két nagyságrendel több pr kapok, mint te. Az nagyon idegesítő lehet, igen, azt el tudom gondolni. És hogy ettől így péntek délutánra a most azonnal menjen el mindenki az érzés, az gyakorta kialakul. Hát, ezt mélyen át tudom érezni egykori újságíróként, és ezt értem, igen, amit mondasz, hogy ez vérlázító, amikor mindenki azt állítja magáról, hogy ő szarta a spanyol Holott szinte senki nem. Emeljük ki a fantasztikus és a piacvezető szavakat, igen. Igen, meg az először kategóriában, elsőként. Hát igen. Jó, ez, ez bosszantó, ettől még a béta világ ellen ez nem feltétlenül szól, hanem inkább csak az idegeink ellen szól. Csak egy dolgot mondanék, most belenéztem a leveles, leveles ládámba. Január 16-tól máig Négy darab cégtől kaptam meg, hogy ő valamitől a piacvezető. Hát mert erről olyan büszke, érted? Na. No. <gül> Az egyik 140 diát kapott a CIES-en. 140 diát. Például a legjobb hangprojektor, továbbá a legjobb innováció és... Hát akkor ő piacvezető a díjkapásban. Az jó végül is. Signature OLED TVR. Ez önmagában 70 diát kapott. <gül> Így nagyon könnyű elérni a 140-et. Két termék volt, sok-sok díjat kapott. Uh -huh. Például a HD Guru Best of Show díjat is ők vitték haza. Nagyon hagyjuk ez békiben. Igen, ezt hagyhatjuk szerintem is. Ugyanígy jártam azért a szerkám én és ott van az egyik, egyik tetőre az, hogy HD4K OLED, talán még az is, az is, hogy Smart is, plusz egy név és én azon gondolkodtam, hogy ez csak egy tető. Mm. Uh -huh. És hogy ki, kinek és miért jó lett felírni azt egy tetőre, hogy, hogy HD Smart 4K OLED? Tehát hogy ebben annyira, annyira nincsen reklámszöveg, hogy az már fáj. Anélkül, hogy a márkát oda tenni? A márka, az azt hiszem, hogy LG, de nem voltam teljesen biztos. Ja, hát akkor az, hogy LG. De ez olyan, a hogy azt hiszem, hogy mit tudom én. Motorola 1366x768. Wow. É, de pont ez a lényeg. Szerintem ezt az a informatikai ipar rendszeresen csinálja, hogy hogy hát különösen egyébként tudod, hol lehet ezt tenni rendszeresen, és azt imádom is, amikor, a, amikor a, az ilyen hipermarketeknek a, az IT részlege árusít olyan dolgokat, vagy hát szóval, a, a, a, vannak ezek a, a postaládában begyűrt katalógusok, és akkor ott szerepel az, hogy 51 cm-es képátlov meg, tehát, hogy adat, felkiáltó jelet, és úgy csinálunk, mintha az az, az az adat, hogy kivételes adat lenne, holott az egy átlagosnál és is átlagosabb adat, de ha teszünk mögé egy felkiáltó jelet, akkor a hozzá kevésbé értő olvasóhoz az azt hiszi, hogy, hogy itt most neki valami menőséget ad neki. Négy magas processzor, akár három gigabyte memória a laptopban. Wow. Ugye? Mennyire menő. Na ilyen nekem egyáltalán nem jön, sajnos. Tehát, hogy a, az Óbuda nevű ö, csodás magazinon, amin remekül lehet rungtli pocolni kívül. Kizárólag kettő ilyen férfi pornómagazin érkezik, az egyik az IKEA katalógus, a másik a Konrad. Oh. És hát azért egy ultrahangos nyestriasztó, ijaszló, az mégiscsak egy ultrahangos nyestriasztó, a plán, ha adnak hozzá még nem tudom, én, bagoly bagolykamerát is. Felkiáltó jel. Felkiáltó jel, igen. <laughs> Füles és egyéb bagyok észlelésére. Beszéljünk egy kicsit azért akkor arról is, amiről te akartál beszélni, mert az viszont érdekes, és akkor végre nem azon fogok hisztériázni, hogy az újságírók helyesen jártak el, vagy sem. Szóval, hogy, a, hogy az önvezető autó az nem úgy viselkedik, ahogy a, az ember sofőrök, hanem sokkal szabálykövető módon. Tehát, hogy például ha beszorulna a kereszteződésbe, akkor ezt inkább nem kockáztatja meg, meg hogyha pirosat lát, akkor, vagy sárgát lát a rendőrlámpán, akkor nem gáztat, hanem fékez. És hogy és hogy ebből lesznek a balesetek, mondotta te? vagy mondja ez a cikk, egyébként el tudom képzelni. Hát az úton szerintem az a probléma, amikor valaki nem kiszámítottan viselkedik. És van egy, egy ilyen egészen széles szabály és elvárás készletünk, hogy mit csinálnak emberi sofőrök. Van egy ennél sokkal, de sokkal-sokkal szélesebb ilyenfajta szembenállás, amikor a sofőrök egyik nagy csoportja nem tudja kiszámítani, hogy mit fog csinálni a sofőrök másik nagy csoportja. Tudod, melyikre gondolok? Uh, nem teljesen gyanítom, hogy nem a kalapos autósok ellen fogsz hadakozni, de például a kalapos autósok. Ellen nem akarok hadakozni senkinek, de azt uh, most már nem is tudom hány éve vezetek, 30 szerintem. 30 éve vezetek autót, és ezen 30 évnek egy jelentős részét, mármint a vezetés közben eltöltött idő, egy jelentős részét, azon gondolkodva töltöttem, hogy én egy szexista köcsög vagyok-e, amikor azt gondolom, hogy a nők máshogy vezetnek, mint a férfiak. És hát most már ilyen nagy tapasztalattal a hátam viszonylag bátran kimerem mondani, hogy másképp vezet ez a két nagy csoport. más prioritásokkal és más. Még azt is megkockáztatom, hogy más motivációkkal, még úgy is, hogy ugye a végső motiváció minden esetben az, hogy eljussunk ából bébe. De ezt a dolgot másképpen élvezi ez a két vezető csoport, és emiatt nagyon sokszor van az, hogy valóban nem kiszámíthatóak egymás számára. Ezt csak arra mondom, hogy, hogy ezzel a problémával nap, nap meg kell küzdenünk autósként, hogy, hogy vezetnek olyan más autósok az utakon, akit, akit vagy nem tudunk kiszámítani, vagy egyébként, de ki tudunk számítani, mert egyébként megtanultuk olvasni a közlekedésben a jeleket, és valószínűleg ez így lesz az önvezető autókkal is, tehát ha látom, hogy egy önvezető autó megy előttem, akkor arra számítok, hogy na, ez nem fog átmenni a sárgán a hülyéje, inkább én is fékezek, de hogy ez nem egy új, új helyzet szerintem a sofőrök számára. Most még mindenképpen az. Ez az egyik, ja, persze, a, hát a kifutását igen. látjuk. A nők és férfiaknál ezek kisebb csoportokról beszélnék. Kezdve rögtön a ö, használt német 5 milliós ö, Audi, ami nem tudom, én, nézzünk ilyen utat, ahol gyakran járok. Jössz le a Hungárián, a Búda felé, és egyszer csak azt látod magad előtt, hogy a, a téged éppen megelőző Audi Három perc alatt az összes létező forgalmi sávot megjárta, és időnként felvilom a féklámpája is. Tehát tőle lemaradunk, ameddig emberileg lehetséges, mert ez egy hülye. Igen, igen. Nyerni fog 15 másodpercet hazáig? Igen, igen, természetesen. Igen, ez is, abszolút van ez is, az idősek, meg a fiatalok, a nagyon fiatalok és a mindenki más. Igen, egy csomó ilyen van, és tehát különböző vezetési stílusok léteznek, csak egyébként valahogy a, tehát nyilván ezt a férfinő dolgot, ezt olyan sokszor szokták megénekelni. Egyrészt meg olyan sokszor szokták számon kérni, hogy de hogy képzeljük, és micsoda, micsoda durva szexizmus, azt gondolni az egyik nem máshogy vezet, mint a másik. Holott, holott az egy ilyen, tehát azt az szerintem sokkal ufóbb, mint a, mint a 16 éves csávó meg én közötti különbség. Ő szereti a, a veszélyes, kiszámított ilyen... Ilyen durva, gyorsulós, lassulós, nagy dinamikájú vezetést, amit én is szerettem kisebb koromban, de már megnyugodtam, mondjuk így. És nem igazad van, hogy ő egy fasz? Nem, nem, ott azt akartam mondani, hogy, hogy ebben az a veszélyes, egyébként nem feltétlenül akartam én itt fiatalozni ezt a sofőrt, mert tisztességben őszülő családapák is tudnak végékleni valám mögött, hanem hogy ez ott probléma, amikor többet gondol a saját képességéről, mint amennyi benne van valójában. Még jobb, ez így, ez, igen, ez így még tökéletesebb, mert akkor aztán igazán semmilyen jaj, van ennek egy neve, amikor olyan embercsoportokat állítunk szembe, akik csak fizikai, valamilyen fizikai paraméter mentén különböznek, és ez nagyon igazságtalannak szokott gondol lenni. Ugyanitt egyébként meg kéne nézlem azt, hogy ki volt az, amit aki, amikor felújították az egyes most amit itt meg a lakásom előtt. Szóval, hogy egy vagy két estének kellett eltelni ahhoz, hogy a Zöld villamos pálya, ami hát mondjuk tart egy maximum 500 métert, az magába öleljen egy autót, de csüdig, mert úgy gondolta, hogy van még ott egy sáv, és ráhajtott gyorsan, elásta magát a földbe, ami egyébként nem volt túlzat a ahhoz, hogy nem tudjon kijönni belőle haza, pont eléggé. És reggel lehetett nézni, hogy ott hát nincsen villamos közlekedés, ott áll egy hülye, vajon mi történhet, adjuk össze az egyet, meg az egyet. Jó, na, de hogy, hogy igen, ez, ez inkább a Fogalma se volt, tehát vagy többet vállalt, mint amire képes volt, például, hogy majd részegen is fog menni a, a látás, aztán nem ment. De hogy ehhez képest, szerintem ez a férfinő dolog, ez azért tényleg érdekes, mert én végül arra jutottam, fiatalon még hajlamos voltam azt gondolni, hogy a nők rosszabbul vezetnek, most inkább azt szoktam gondolni, hogy a nők tényleg más, máshogy vezetnek, más uh, szenzorokat használnak jobban, és másokat kevésbé egyrészt, és valóban egyszerűen más, uh, más prioritások mentén vezetnek. Uh -huh. Egy pasi az sok esetben tényleg azért, megy, azért, azért gyorsul mondjuk gyorsabban, mert élvezi, azt a, élvezi a gyorsulást, nem tudom, valamiféle ilyen verseng, versengés miatt, nem tudom, azt nem tudom, hogy miért, szerencsére, de azt látom, hogy a pasik azok úgy szeretnék bele lépni gázba, és szeretik, hogy egy kicsit úgy bele nyomódnak az ülésbe. A csajok meg többnyire nem szeretik ezt ők, inkább azt szeretik, hogy, hogy azt érzik, hogy, hogy biztonságosan terelgetik ezt a műszert, és uh, semmi fajta ilyen, ilyen ide nekem azonnal a következő lámpát érzés nincs abban, ahogy ők vezetnek. És a pasik ezt nem értik. A csajok meg azt nem értik, hogy a pasiknek miért fontos ez, hogy kilőjenek, és miért dudálnak, amikor ők még csak a zöldnél teszik egyesbe a váltót. Na, mi tudálni az az önmagában egy ilyen, ha nem is halálistas, de barátom, mi történik mögöttem, ha dokolsz? Hát igen, én ezt fordítaszoktam szoktam gondolni, hogy amikor valaki 38-el megy előttem, akkor azt szoktam én kérdezni, hogy meg, meg találni a kettest, vagy az már beragadt az a váltó. Erre való minden passzív-agresszív sofőrnek a kedvenc játéka a fénykűrt. Ja, nem, de én nem szoktam beszólni ilyenkor, hanem magamban átkozódva én is döcögök mögötte annyival, és míg addig, amíg meg nem lehet előzni, meg lehet, akkor ilyenkor viszont kivágódok, és közben mindig egy elkezdem sorolni, hogy biztos idős, vagy egyszerűen szeret ilyen lassan menni, vagy beteg az autó, vagy beteg a kutya a biztos van valami oka. És így nyugtatgatom magamat, mikor mennyire sikerül. Egyszer út néztem annak egyébként, és most rá is gondizok gyorsan, hogy mióta tudunk gyorsan menni, ez engem mindig nagyon meglep. Hogy valójában a gyorsan menés, mint, mint funkció, vagy mint dolog, az, az lényegében a történelem hajnala óta, vagy az autózor hajnala óta létezik. Úgy is, mint első mércebesség rekord, 1898. december 18-án, Gaston de Chastouplobat elektromos géperművével 63,15 km per órával ment. Hmm. És akkor utána nézzünk egy picit magasabbat. Első 200-as, 205,44 km per órás egyébként egy gőzautóval, az pedig 1906. Csodálatos. És a hangsebességet mikor léptük át? Olyan is volt. Hú, hú, hú, hú, hú. Mennyinek kellene lenni? Hát 1000 km per óra, nem? Azt hogy az izén nincsen. 330 valamennyi méter per szekundum. De első szuperszónikus ö, autó az, hogy néz ki. 97. 1997. Na tessék. És az egy lényegében egy sugárhajtó műköré épített négy kerék, meg egy sofférséget mondtam, 70, bocsánat. Ez, igen, gyanúsabb volt, mert ez a Malcolm McSomebody nevű fickó, aki egy csomó ilyen sebességrekordot megdöntött, ő ez a 70-es, 80 es évek lovagja volt. Ez egy Gary Gabellick nevű uh -huh. csávó, Blue Flame nevű egyébként meghajtású kisótójával ment 1001-jel. Wow. Azért az mennyire, mennyire nagyon ijesztő lehet. Igen, meg az, hogy nincsenek fékezési ö, rekordok, az mindig egy picit aggaszt ilyenkor. <gül> hogy... <gül> de figyelj, de keltés, téged, hogy mondjam, tehát, hogy eltölt valamiféle ilyen pozitív bizsergéssel ezeken a sebességrekordokon gondolkodni? A sebességrekorda nem magán, nem. Hát a, a gyorsan menés akkor? Vezetni tök szeretek. A gépjárművből teljesen alkalmatlan arra, hogy én Isten sem gyorsan menjen, tehát, hogy 120 környékén köszönöm szépen jól érzem magamat, ennél lényegesen többet ki lehet bőle sajtolni, de azért teljesen nem, tehát nem érdemes. A gyorsan is relatív. Tehát egy Szentendrei Macskaköves mellékutcában utcában a 60 és rohadt sok. Igen, igen, igen, igen. Meg egyébként jó pályán is lehet azt érezni, hogy, hogy amikor nem tudom 140-150-ről visszalasít a százra, ami bárhol Csorog el mellettem a táj, kletcserek előznek be, csigák versenyeznek. De hogy ad egyébként, annyira ez nem érdekel, mint a, az autó, mint mozgószobor része a dolognak. Pár évvel ezelőtt ráébredtem arra, hogy, hogy gyermekkorom turbórágóból és autós kártyából ismert autóinak egy része egyébként teljesen elérhető. Más kérdés, hogy Isten pénzedeket utána rákölteni ahhoz, hogy guruljon is, és, és önmagaddal való minősített esetleg a kibaszásnak az, hogy ezt megveszed. De szerintem te is találtad már magad hajnal a kettőkor, mondjuk használt autó előtt, lancsad delta a integrálékat nézegetve. Ó, bizony. Ó, milyen sokszor. Milyen komoly terveim voltak egy időben emlékszem, hogy meg akartam venni egy ilyen, valami olyan típust, ami minden ellene szólt. Még annál is régében például mini, minit akartam venni, régi minit, tudod, egész kicsikereket. Igen, igen, igen, igen. Mire mindenki azt mondta, hogy vezethetetlen, szar is, de nagyon jól néz ki. Illetve hát magam körül láttam egy csomó embert, akiknek VOV bogarakat vásároltak, amit vezettem egyszer-kétszer. Hát annál, annál rosszabb autós élményt a szocializmusban gyártott keleti autókban sem tapasztaltál. Bogarat vezetni az igazi büntetés. A csodálatos kollégánk félja Zsolti az Origóban egyszer behozta játszani drabantját. És az volt az az élmény nekem, hogy benyomtam tökig a féket, hajlott a papundekli, és az autó elkezdett lassulni. Hú, <gül> mondom, hát ez... És akkor a családom ezzel volt, hát a királyágon Erdélyben egyszer csak a 80 években. Bátrabb mindenki abból a bandában, mint valaha ezt tulajdonítottam nekik. Ugye... Yeah idősebb lévén nekem volt Trabantom, meg nagyon a családnak is volt sok Trabantja, meg voltam Trabanttal, itt tudom én, Prágában oda-vissza. Szóval, hogy én sokat vezettem Trabantot, és nagyon szerettem. Akkor is nagyon szerettem, amikor már rendes autók is voltak. Pontosan azért, amit, amit egyébként ilyen autókhoz értő emberek szoktak mondani, hogy van egy, van egy ilyen közvetlen kapcsolatot, tehát egy érzed, érzed, hogy mi történik, nagyon közvetlen a az autónak, hát ez a Trabantnál maximálisan így volt, és az már akkor is, amikor ez volt a népautó Magyarországon, akkor is érződött, hogy ennél barkács autóbbat nagyon nehéz elképzelni. Ezt legutóbb azért ezt a nagyon-nagyon egy vagy az autóval, ezt, ö, azt hiszem, hogy Mazda mx 5 hallottam, azt hamarabb hittem el. Hát érted, a, a trabinál olyan értelemben ez tényleg van, hogy, hogy a világ legmechanikusabb, legegyszerűbb, legkevesebb, mechanikai elemét tartalmazó autók egyikéről beszélünk, ami ráadásul egy lényegében nem létező karosszériával rendelkezik. Tehát olyan, mint egy dodge amire papírból rátettek egy ilyen cuki kis sapkát. És, és ráadásul ugye az, hogy kormányváltós, és hogy mármint kedves fiatalabb hallgatók, a rendes rabant a két ütemű, az kormányváltós volt. Tehát a kormányoszlop oldalában volt egy alakú, sétabotszerű nyúlvány azt kellett kapcsolgatni, az azt jelentette, hogy így a, a kormány küllők között átnyúlva egy újjel lehetett váltani, hát és ez halálmenő volt. Szóval jó volt az, na de igen, tehát ezt, ezt akarom mondani, hogy mi le tudunk egy ilyen beszélgetést folytatni, és szerintem nagyon sokan vannak most a hallgatók között, akik értik, ugye úgy megjelenik a kép, és akkor valahogy reagálnak rá, hogy ezt úgy bizsergetően tetszik, vagy éppen, hogy idegesítően hülyeségnek hangzik, de mindenképpen valamiféle érzelmet vált ki. Nekem viszont egy csomó olyan lányismerősöm van, akik e -t -t ezen a pontján a beszélgetésnek inkább lemennek teért, vagy, vagy bekapcsolják a, a kedven sorozatukat, mert egyszerűen nem, nem értik, hogy mit lehet erről ennyit beszélni, mit lehet ezen szeretni. És erre mondom azt, hogy van egy ilyen alapvető hozzáállásbeli különbség, ez Még mielőtt valaki meg róla, felteszem a kezem és kihangsúlyozom, hogy egy csomó olyan lányismerősem van, aki azok szerint, a sztenderdek szerint vezet, ahogy a pasik szoktak, és azok szerint élvezi a vezetést, ahogy a pasik szoktak élvezni. Tehát nem azt gondolom, hogy ez ilyen mindenki, aki nő, az úgy vezet, aki pasi, az meg úgy vezet, hanem azt mondom, hogy ilyen jellegzetességek, vagy ilyen statisztikai többségek vannak. Erőt eszembe a két, azt hiszem két rakasztal ezelőtt osztotta meg egy cikket, amit uh, magis Stiefvater írt, aki ilyen young adult regényeket ír egyébként, meg időnként autós újságot, és uh, elvitte az ő Sanasale dunning lancerét, uh, lanszerét, uh, Mitsubishi Evo, Evo, Evo uh, egy hosszabb útra, mert beülhetette egy utolsó generációs kocsiba, aminek nem volt alvásszám, mert PR hozták át és oda neki, hogy már még vele egy kicsit, mielőtt bezúzzák az egészet a fenébe. Csodálatosan gyönyörű, szép cikk volt. Egy szerzett, ugye, ez nem feltétlenül derült ki nevéből, de hát igen, hanem, igen. A meggy az egy ritka férfi név, egyébként vízszintes hat. Igen. Most igen, belegondoltam abba a bonyolult, izé, hogy Megi Gillenál, de ő valójában nő is, hiszen ő a, a, a bátyának a huga. Vagy a, az ötcsének a nővére, ezt most nem tudom. Fiatalabb testvéreknél ez gyakran megesik egyébként, egyelőre nem találtak rá gyógyszert. Jake, Jake Gyllenhawnak a tesója. Tehát most egy kicsit pillanatra összekötöttem a Jake Gyllenhawn arcát a lány tesójának a nevével, aki szintén színész. Jó, szóval, hogy vannak, vannak csajok, akik szeretik az autókat, meg szeretnek úgy vezetni, ahogy a pasik, és vannak egyébként pasik, ilyen ismerősem is van, akik meg úgy vezetnek, mint a lányok, és pontosan annyira érdekli őket az autójuk, és egyikkel sincsen bajom, meg nem azt mondom, hogy az egyik jobb, mint a másik, csak azt mondom, hogy különböző, és ezért a két eh, csapatnak meg kell tanulnia a másikat eh, érteni, olvasni a mm, szándékaiban, a kormány mozdulataiban, és itt tovább. Igen, igen, igen, mert különben lapok kitöltése lesz a vége, illetve nem egyébként, Múlt héten tanultam, hogy már nem kell betétlapokat kitölteni, mert csináltak hozzá appot. Jaj, igen, azt én is akartam, hogy beszéljünk róla, hiszen az e -e -e csodálatos, egy csodálatos pillanat. Nem? Hát az fantasztikus, hogy ez megtörtént végre. Igen, igen, igen, igen. tehát ez amikor valami, mint a teljesen jól működne, és egy iparág úgy viselkedik, mint ki akarná szolgálni az ügyfeleit. Ez, azt hiszem, ez nem is iparági, ez egy állami fejlesztés. Én úgy emlékszem, ez nem... Bocsánat, mabisz rémlik nekem, ami a biztosítószövetség volt mögötte. Ha Mabisz van mögötte, akkor nem állami, akkor, akkor az, az versenypiaci. Akkor nem tudom, valamiért én, de nem figyeltem jól, úgyhogy nem biztos, hogy jól mondom. Mindegy is, nekem mindegy, az a lényeg, hogy az, hogy nem kell többé, mindig ezen szorongan, én mindig ezen szorongtam, hogy lényegében soha egyetlen kocsimban sem volt betétlap. És most már majd nem is kell, hogy legyen, Elég, ha a telefonom nálam van. Csodás. És igen, és mabisz egyébként, és még itt el is dicsekednek azzal a honlapjukon, meg az e bejelentő pont, ha esetleg valakinek majd helyben kell, akkor ezt kell kigugrizni. Bár ne kelljen, ugye. Hogy első héten letöltötték valami 60 ezeren. Ami igazából nem éros szindulás. Hát egy aptól semmiképpen nem az. Igen, szuper, szuper, hogy ilyen született. Egyébként a másik kicsit szuper dolog, az szintén azt hiszem most január 1-től élesedett, az viszont állam, és lehet, hogy ezzel kevertem, hogy egy új autós nyilvántartás vált elérhetővé, amiben le lehet kérdezni minden autónak a, a történelmét lényegében, az összes vizsgát, meg a vizsgaadatokat, meg... Tulajdonosi adatokat meg ilyesmit, még pedig magán személyeknek ingyenesen tudom én évi valahányat. Tehát például, ha autót akarsz venni, akkor, akkor lekérdezheted az autó előéletét a ezúttal már egyértelmű állami nyilvántartásból. Ismert autós szakembertől, Várkonyi Gábortól olvastam a Facebookon azt, hogy azért ezt ne felejtsük el, hogy ez igaz minden olyan autóra, amit Magyarországon forgalomba helyeztek, attól a pillanattól kezdve, hogy Magyarországon forgalomba helyezték, tehát ez a kintről behozott autókra nem igaz, tehát a még Németországban visszapörgetett kilométerórájú leharcolt BMW-kről itt csak azt fogjuk tudni, hogy amikor bejöttek az országba, akkor mi, met, mit mutatott a kilométeróra. De ez így is egy baromi nagy előrelépés. Bizonyos tök jó. mint a, a totálkának volt egy, egy ilyen többpontos cikke arra, hogy mi az, ami, amire figyelni kell, hogy ezt a rendszert használjuk. De emellett az elők is körben nyalták azt, hogy ez egy mutató lépés. Igen, igen. Erőt eszembe a hétmémje nekem az volt, van ez a Tenyir Challenge nevű dolog. Van, van. Egy 2009-es meg egy 2019 es kép magadról, és eddettek közben az algoritmust. És, és volt egy nagyon szép fotó, ugyanez az autó autóval rajta. Az egyik, hogy 2009 Németország 444 ezer kilométer, 2019 Magyarország 98 ezer kilométer. <gül> Szokott módon a mém ipar fantasztikus, csodálatos és gyönyörű dolgokat hozott ki ebből. Annyira jókat láttam ilyen tenyős challenge mémeket, hogy nem is értem, hogy mások hogy, hogy ennyire viccesek. És miért nem én vagyok ilyen vicces? Minden kicsit jobban, amikor az ember nem veszik komolyan. Tehát, hogy pont a, a, az igazi tenyős challenge az nem túl izgalmas. Hát igen, igen, igen, de ez így marha jó. Egyébként én az igazi tenyés challenge is szeretem, szeretem, hogy emberek szembenéznek, és megengedik nekem is, hogy szembenézzek az ő tíz az előtti magukkal, de azt egy kicsit jobban szeretem, amikor, amikor mondjuk a, a szomszédok tematikájú tenyés challenge ugyanazt a alkoholt fogyasztó idős asszonyt látjuk 2009 és 2019 jelöléssel is, akinek sem is nem emlékszem a nevére, a szomszédokból nem az etus volt, de volt egy a meg nem megnemvető idősebb intrikus hölgy. Emlékezni vélek, de az igazság sosem néztem annyi szomszédokat. De mindegy, de ez például nagyon vicces volt. Meg persze vicces volt a grönlandi éksapka méretével e, riogató tenyés csalányzs is. Jó, nagyon jók voltak. Mindig, mindig lenyűgöz, hogy milyen fantasztikus humorra képes a, a világ. Ja, és egyébként mondhatok egy ide csak távolról kapcsolódó felfedezést? Valamatlak. Valamiért a lányaim felfedezték, nem tudom már, kicsikoruk óta szeretnék vicceket olvasni. És ezért nagyon hamar felfedezték, hogy a net tele van vicc gyűjteményekkel. És egy ideje letöltötték az vicc nevű alkalmazást, és rendszeresen szórakoztatnak minket, felnőtteket azzal, hogy iszonyú sebességgel egymás után 30 viccet felolvasnak. Honnan? És hát az a helyzet, hogy... Tök jó viccek vannak benne. Egy csomó nagyon jó viccet hallhattam az elmúlt napokban emiatt. Én egészen más fedeztem fel, voltam Péter barátom, nálkinek kettő darab lánygyermeke van, és ebből az egyik az már első osztályos. És azt kellett megtudnom tőle, de nem reflektáltam, hanem csak így, hogy kijött belőle, hogy zsanos vicceket még mindig mesélnek. Igen, igen. Reciklálódnak a vicc a vagyon. Ami azért lenyűgöző, mert hogy a kontextus egyáltalán nem létezik már neki. Mondjuk ez igaz. Igen, mint hogy a pistikés viccek, meg a mórickás viccek. Hát a mórickás vicc, az, ahhoz tudni kell, hogy móricka egy hülye. Igen, nem árt. Mint ahogy egyébként a szőkenős viccek is, meg a rendőr viccek is, ezerszámra állnak rendelkezésre, és lelkesen mesélik, de úgy, hogy igazán nincs meg a, az alapvetés hozzá. És még úgy is viccesek. És talán meg is teremtik egyébként maguknak végül is a kontextust. Tehát, ha meghallgatunk 100 Móricka akkor azért rá fogunk jönni, hogy Móricka csökkent értelmi képességű versenyző. Igen, de szeg szegény rendőrről gondolj bele. Húzamosabb ideje vannak hülyének nézve, miközben egészen más a probléma velük. Őket tényleg az ág is húzza. Most most olvastam egy. csak egy szalagcímet, de az, az konkrétan szíven ütött. Egy mai, talán index cikk. Lehet, hogy 24-es cikk volt. De az volt a cím, hogy Ma elkapott gyorshajtásért, holnap kiviszed neki a pizzát. Ú, igen, ezt láttam én is. És hogy ebbe úgy belegondoltam, ennél dehonesztálóbb, ennél faszlohasztóbbat nem tudok elképzelni. Tényleg. Ez annyira megalázó, hogy rákényszerülnek ezek az emberek arra, hogy a hivatásuk mellett másodállásban mondjuk futárkodjanak, vagy pizzát hordjanak ki. És tényleg, aki tegnap megbírságoltál, és te voltál a megtámadhatatlan rendőr, az most ah, egy pizzával koncsoraga borra valóját. Hát ez porzasztó. Egyrészt értem, és egyet értek. Másrészt pont a, a megtámadhatatlan rendőr az egy... De, de érted, hogy akartam mondani, hogy ő képviseli a törvényt. Nem nagyon vitatkozunk vele, mert ő jobban tudja. Nem, de hogy szemben az utcán, akkor azért a másik irányba futunk, mint ameről ő érkezik. Hát és épp ezért, igen. Tesszük ezt kedden, de szerdán meg csicskáztatjuk Főleg, ha a kedden már találkoztunk. itt olvastál a amerikai Kormány leállásról híreket esetleg? Tehát ott, ott vannak még ijesztő dolgok. Például az, hogy ö, csökkenteni kellett a fehérház személyzetét, és a kertészek már nem dolgoznak a fehérház gyepén. Ö, nem annyira, hanem mondjuk a repülésbiztonság ilyen izé, ö, embereket zaklató, ö, bombakereső szakemberek, azok most már főrök leginkább. És hogy mit gondolod az ember, amikor beülve egy és látja a TSS jack a az első izéanyósülésen? Ezt nem, nem olvastam, de az úgy általában érdekelne, hogy mi lesz a kimenetele, mert azért ezt minden elnök el szokta játszani, ezt a kormányzati leállás dolgot a költségvetés elfogadása körül. Hát ez nem Donald a sajátja. De ilyen sokáig még senki nem húzta, és ez most tényleg kicsit, mint a... a Homloktámadást című repülőszakifejezést véste volna az mint mindkét fél. Igen, plusz, hát olyasmit kérem, amit nem olyan akar senki megadni neki. Igen, de hogy ez most kölcsönös, tehát hogy mindenki azt mondta, hogy jó, én nem, én nem rántom el a kormányt, én sem hmm. rántam el a kormányt. És mennek, repülnek egymás felé. Ugye a homloktámadás az a, az esemény, amikor a két vadászrepülőgép egymással szembe repül, és amelyik tovább bírja, azt fog nyerni a másik, aki elrántja a kormányt, az az egész hasát megmutatja és akkor már csak meg kell nyomni a gépágyú gombot a uh -huh. másik sofőrnek, az még pont szétszaggatja szagatja az repülőt aztán kitér. És hogy ezt, ezt játsza most a, a kormányzat, és a senátus vagy, vagy a szenátus, vagy kongressus. Szenátus, vagy ház, nem tudom pontosan, de igen. Szenász, igen. És hogy most úgy tűnik, hogy mindenki makacskodik ez ügyben, és <gül> senki nem akar engedni az álláspontjából, minden két felet értem egyébként. Nem igazán opció megépíteni ezt a kurva nagy falat Mexikó felé. Ja, igen, csak hogy, tehát úgy értem, hogy azt értem, hogy Trump nem szokott így engedni. Tehát nincs, nincs az, hogy ő majd belemegy a kompromisszumba. A másik fél meg azt mondja, hogy de ebben most mi erősebbek vagyunk. Igen, igen, igen, jelentgetik helyette be a különböző elnökjelölteket a következő meccse. Akik között így meglepően jók is vannak már. Tehát már, nem, már nem csak az idióták jelentették be, hogy ők akkor most indulnának, hanem, hanem respektáltó politikusok is. Ennek az lesz a tökéletes megalapozása ennek az elinduló versenynek, hogyha igazak lesznek a hétvégi hírek, és tényleg a Müller különleges ügyész rendelkezik bizonyítékkal arra, hogy Trump törvényszegést követett el, és akkor jól meg lehetőt őt impeachmentelni, azaz visszahívni a pozícióból. Azért úgy farolni a választásoknak, hogy republikános párti elölcsét leváltották. Az egy, az, az egy érdekes sztori lesz. Az alánynöke is egy veszélyes idióta. De az mindegy, mert most már nincs olyan sok minden hátra, hogy nagy csinál csinálhasson, viszont az akkor, tehát onnantól mindenki arra fogja építeni a kampányát, mármint aki nem a republikánus színekben indul, hogy persze szavaz csak a republikánusokra, aztán majd kiderül, hogy egy, hogy egy törvényszegő barmot választasz meg. Most láttam egyébként olyat pontadás előtt a hírekben, de csak cikk címet olvastam, nem olvastam a cikket, hogy már a republikánus szavazóknak is gyanús, hogy, hogy Trump miatt áll a kormány. Ja, igen. <gül> úgy igen. Ebből még bármi lehet, igen. <gül> Most mégsem. Te szerintem nem lesz egyébként impeachment, vagy nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy ez megtörténhessen. Mert nyilván Nixon, Nixon idejében sem tudták ezt elképzelni, aztán hogy úgy lett mégiscsak. Igen, mondjuk az egy szép nagy ügy volt. Arról van egy nagyon jó amerikai podcast, nem tudom, ajánlottam-e már. Igen, igen, a, a slow burn, az uh, perfekt. Hogyan csempésztek be dobozban, kurvát, nixon nek? Nem, az speciál nincsen benne ebben, ebben csak a... Ebben, hogyan zárták be a szobájába azt az egyébként a republikáros nagyasszonyt, aki túl sokat tudott és túlzottan ki akarta nyitni a száját, mert szerintem Nixonnak ezt nem kéne csinálnia. Uh -huh. Ez a vágjuk el a telefonzsírót, és benne be is kis altatót. Hát uh, amúgy azt gondolom, hogy Nixon ma nem bukott volna bele a Watergate botránkba. Ahogy annak idején belebukott, úgy most nem bukna bele. És ez sokat mutat arról, hogy hogyan változott a közbeszéd, meg hogyan változott a, a sajtó hitelessége, vagy a sajtóba vetett bizalom. Hát, mint ahogy egyébként Clinton sem bukott bele. Mondjuk az igaz, már ő sem bukott bele, igen. Jó, ő mondjuk, de ő nem törvénytelenséget csinált, nem? Azért az, az más. Hát, Csak nézd. vagy szóval nem Így, a erkölcsi elvárásoknak megfelelően viselkedett. 2019-ben és a MeToo után nem nagyon kérdés szerint, hogy bele kellett volna buknia. De persze nem hallgatta le és tört be az ellenségre, vagy az ellenfél párthoz. Hát meg, az, meg azért azt szerintem az azóta se a kérdés, hogy Mónika Lewinsky nem kényszer hatása alatt döntött úgy, hogy, hogy bulizik az elnökkel. Ö, igen, de beosztotta a szexelni az bármelyik nagy cégnél ok arra, hogy ö, utána nem tudom én a Jabinski irodában keresd a lehetőségeket? Hát, aha. Oké, okay, végül is rendben. Meg hát, jó, mindegy, igen. Tehát ő nem bukott bele. Minusz, kivétel, Andy Robin. Mint tudjuk, igen, az Android feltalálója és a Google egyik Androidért felelős alelnöke, akit mostanában minden héten emlegetünk, valami oknál fogva. Mm, mindenhez kapcsolódik, olyan, mint a leggó Hát, igen. De annak, aki még az elmúlt hetek adását nem hallgatta, ugye ő az a Androidot alapító fickó, aki köztudottan egy büdös bunkó volt a hölgy kollégákkal, és mindenféle csúnyaságot csinált, és ahelyett, hogy amikor ezt kiderült, kirúgták volna, inkább adtak neki 90 millió dollár végkielégítést, és közös megegyezéssel hagyták távozni. És aztán ezen eléggé felkapta a vizet mindenki a Google dolgozók közül. Meg a részvényesek, a Most már részvényesek volt, volt még egy részvényes, és úgy most a hét, nem tudom, kivel történt, úgyhogy szinte teljesen mindegy is. Aktivista részvényesnek most jó lenni, az most megy. Ellemmel akarunk-e még beszélni oktatásról, vagy inkább hagyjuk a fenébe? Én azt mondom, hogy elfogyott az időnk, úgyhogy nem beszéltünk oktatásról. Ha csak annyit nem mondjunk el, hogy a múltkor is beszéltünk oktatásról, meg a gyerekek kockulásáról, és ennek kapcsán aztán egy jó kis beszélgetés alakult ki a metihetor.hu weboldalunknak a előző adáshoz kapcsolódó adásnaplója alatt a kommentekben. Azt ajánljuk szíves figyelmetekbe, általában az oktatásról, meg a tanárok és a szülők közötti kommunikáció fontosságáról. Tényleg érdemes lenne egyébként továbbfűzni, de ezt most már nem tesszük meg, mert jó sokat beszélgettünk az önvezető autók veszélyeiről. Igen, ez akkor nem ez adás lesz. Cserébe azt meg tudom ígérni, hogy a, ebbe az adásba szánt ö, oktatásos linket, azokat beszúrom a, az adásnaplóba. Lényegében egy darab cikk arra, hogy, ö, hogy a New York Times az megint mekkorát ö, csúsztatott az egyik anyagában, de legalább érdekes a kritikája. Így van. Azt talán azért még érdemes elmondanunk, hogy kedves hallgatók, a patreon.com per metieteor webcímen találtok egy olyan lehetőséget, ahol minket Pénzért mikkel dobálhattok ezzel kifejezendő az ellenszenveteket, vagy a támogatási szándékotokat. Ha van kedvetek, látogassatok el oda, illetve megtaláltok minket a metielteor.hu webcímen, a Facebookon, Metielteor néven, az Instagramon. Az Instagramon is, van Instagramunk. Azt is érdemes esetleg megkukkantani. Mi az, van Twitterünk is, de nem használjuk, úgyhogy ezt nem javasoljuk. Különösebb követése sokkal inkább a kelt ennek a... tényleg a keltnek a Twitterét, és még egy fontos dolog kell, tehát arról viszont beszélnünk kell, hogy mi újságat a hírleveleddel a rakasszal. Ja, jelentem. Bővül, úgyis mint indítottam neki két héttel ezelőtt, hát maximum két héttel, pár nappal kevesebb egy Patreon kampányt. Az volt ott az érték hogy hogyha valakinek megéri a nagyjából egy Forbes magazinárát nekem odadni havonta, akkor kap érte cserébe egy tematikus hírlevelet, ami szól majd valamiről. Az első az az RTG generátorok felhasználása a Ruszki-Sarkvidéken, meg sok minden ehhez kapcsolódó dolog lesz, mert, mert ezer éve meg akartam ezt írni, és soha nem volt sehová. És hogy csős 25 darab ember, akiket nagyon köszönöm ezt, úgyhogy lesz ilyen. Tehát most már a heti rakasz mellé érkezik a két heti, vagy ha vi egy, egy tematikus rakasz, mert csak azt mond hogy hogyan tudom megtalálni én ezt a rakaszt, hogyha egyszer csak most kedvet kaptam, hogy járassam? Nem tudom, hogy belinkeltem egyébként a Metire, de én úgy remélik, hogy igen, de ha nem, akkor berakom a oldal a Amúgy rakasz.substack.com-on lehet feliratkozni rá. Ü, ingyen van, és valamikor hétvégén jön, az esetenként hétfőt jelent mondjuk. 3-4-5 téma, kifejtve, ami eszembe jut róla, típusú. Ü, de azért jellemzően autók, meg térképek, meg ö, technológia, meg amihez csatlakozik ö, irodalom, kultúra, zene és néptánc. <gül> már csak ezért is érdemes. Szóval kedves hallgatók, Kelt heti hírlevele. Egy gyöngycem, tessék szépen elő subscribe-olni rá. Meg Miránk is, mert ott vagyunk az iTunes-on és meg a YouTube-on, és tényleg a YouTube-on is elérhetőek az adásaink most már egy ideje. Hát hiszen tényleg igen. És szépen szaporodnak a feliratkozók, magam sem gondoltam volna, de ez a helyzet. Úgyhogy igazán minden fronton elértek minket. Még azt tudom, hogy ilyenkor elszokták a podcasterek mondani, hogy ha az iTunes-on jártok, akkor ugyanadjatok már egy csillagos értékelést, már mint egy, egy értékelést csillagokkal lehetőleg négy csillagosat, hanem inkább ötöset, mert az azt jelenti, hogy akkor előbbre kerülünk a listában, és akkor majd többen veszik észre, hogy van ilyen podcast. De persze ezt akkor is szeretünk titeket, ha nem adtok ilyen értékelést. Ha egy csillagosat adtok, akkor csak egész kicsit szeretünk titeket. De akkor mindenképpen mondjátok, hogy miért legalább, hogy tanulhassunk belőle. Ebben igaza van a kertnek, ez fontos lenne. Na jól van. Erő teszem még egy dolog, csak hogy az adásnapló végén legyen valami, valami pláne, de ezt biztos mindenki ismeri, már egyébként már régi. Hogy azt tudod, hogy a programozásnak és a néptáncnak van közvetlen kapcsolata, YouTube-on. Igen, igen, ismerem ezt. És a több ilyen videót is láttam. Van egy, van egy amikor eltáncolják a buborékrendezést. Egy, egy néptánc csoport bemutatja a buborékrendezés algoritmusát. Pontosan, meg aztán van más rendezési algoritmus is. Én ott értettem meg, hogy ez hogyan működik. még sosem tanultam, tehát hogy ez minden mentségem erre. <kül> Lássátok, kivel van dolgotok, végül lesz linkelgetve az összes létező rendezés, ha megtaláljuk őket. <hály> Úgy legyen. Na jól van, hát akkor... Buborékos szép éjszakát, szép nappal, és szép következő órákat nektek, kedves hallgatók! Sziasztok! Részemről szintén sziasztok!